Wa alai alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita sambung balik pengajian kita Al-muwafaqat Harap insyaAllah pembacaan begini Lama-lama uh, mematangkan kita Sebab kita ambil daripada Dia punya gedung dia sendiri Daripada ma'adin dia sendiri Jadi kita boleh tengok macam mana uh, Perbincangan orang dulu dan sekarang kalau ada penambahan, Alhamdulillah. Kalau ada perbezaan, kita tengok di mana perbezaan. Tapi inilah asasnya semua yang di sini. Semua buku makasid yang moden, tuan-tuan baca semua diambil di sini. Ha? Daripada Mesir ke, daripada apa, Maghribi ke, daripada mana tempat. Bila kita baca, kita hadam. Yang baik kita ini, kita boleh menilai. Ha? menilai uh, Bagaimana ulama-ulama mengembangkan makasid dalam bentuk yang moden. Baik, al, al maqasid al zaruriyyah. Al masalah rabi' al qa'idah al rabi'ah. Al qa'idah al rabi'ah. Al qa'idah ni maksud dia daripada kaedah tersebut ada cabang-cabang dia. Daripada quliyun yang dari di bawah juz'iyyat. Ada juz'iyyah dia. Fi syari'ati aslun. Dia merupakan asl maksud apa? Asas sesuatu Aslun yang benar maksud asl adalah asas sesuatu dia ada banyak makna asl bila qaida asl bermakna rajih asl bermakna alqaida mustaqir ataupun di makna dalil di banyak di sini maksud dia asas sesuatu asl asas lilhajiati wa tahsiniyati ataupun dalam bahasa yang modennya pengrafahiah ya kemewahan tapi rofahiah pun lebih tinggi daripada tahsiniyah. Rohfahiah ni dah kita dalam ekonomi dia panggil kemewahan. Semua hidup dalam bukan setakat apa dia apa, dia punya keperluan tapi lebih daripada itu. Jadi kita nak mewah pun jangan sampai kita yaud bil iptal. Sampai hilang usus usus. Maknanya kita pergi melancong, pergi sana sonok sampai tak pergi haji. Tak boleh lah. Yaud bil iptal sampai membatalkan haji apa usul daruriah agama sampai lupa nak bagi nafkah kat anak sampai kewajipan-kewajipan paling tertanggap apa tuduga itu dia boleh kerana e, daruriah merupakan aslud jangan semua yang kita buat hajiyah tahsiniyah kerajaan dan projek jangan sampai projek mewah sampai dibatalkan membatalkan semua keperluan miskin ini yang berlaku dalam apa negara-negara orang oh, Islam. Dia buat projek mewah. Akhirnya pula pekerjaan tak disediakan. Ini dibahas oleh ulama, misalnya kita dalam dalam uh, sebagai negara Arab yang miskin nak masuk lobby pada dunia. Dunia makan banyak. Kita nak lok, nak bina saja dah 80 juta. Itu belum persediaan lagi. Sedangkan perkara di sana macam I tidak sesuai negara miskin nak buat peradunan. Bukan hanya masuk dalam individu, dalam semua. Ini dibahaskan. Kalau furlu kalau furlu dari masuk kita buat faradul muhal. Kalau kita andaikan benda yang mustahil, malah itu iktilahul daruri biatlag. Yaitu kita mencacatkan dan kita memusnahkan daruri. Kalau berlakunya kemusnahan daruri. Dalam kehidupan kita, agama tak dijaga, nyawa tak dijaga. Mana sistem penjagaan nyawa tu tak ada. Kisos tak ada. Uh, potong tangan tak ada. Kita tengok orang ni terhadap kandungan. Bila dia buat macam tu, uh, data menunjukkan uh, penurunan jenayah. Sampai 19% lah ni. Dia ada. Sebab itu, hatta dalam muamalat bila pun buat kajian data, mana-mana syarikat yang patuh syariah Pengeluaran dia Satu-patu halal Mana bila dia dapat produk Dia dia bawa mai kepada uh, Penasihat syariah dulu Syarikat yang tidak ada penasihat syariah Dia bercampur Sekejap halal, sekejap haram Sekejap halal, sekejap haram Jadi sebab itu pentingnya Dalam semua syarikat Dia ada uh, panel syariah Paling kurang dalam sebuah syarikat tu dua orang. Dalam bank lima orang lah, syarikat biasanya dua orang. Untuk buka bala. Buka bala asyik uh, yang dikeluarkan. Jadi, mengikut kajian yang mereka buat. Mana-mana syarikat yang tidak ada panel syarikat ni, dia halal tak terbatas. Mungkin dari sudut produk halal, tapi dari sudut perniagaan tak halal. Cara dia berniaga, cara dia buat, apa nama dia, create or food. Begitu dalam apa nama dia apa jenayah bila jenayah kita tidak dituju kepada syariah dia berlaku nya perikatan jenayah yang tinggi. bukan kita kata hudud semata-mata tapi makna syariah ni berarti dari sudut semua aspek zakat diagihkan dengan adil cukai tak diagih terlalu tinggi cukai kalau terlalu tinggi dia bercanggah dengan maqasid sebab apa dia, cukai ini datang dalam bentuk khilaful asli makna asas cukai tak boleh ambil jadi diberi apa keharusan ambil kerana ada keperluan kerajaan di sana untuk menampung apa-apa yang tidak cukup tapi bila cukai terlalu tinggi dan tidak ada hasil akhirnya kehidupan masyarakat dalam keadaan dek usah, usah. ini yang kita dapat uh, pada rasai lah kehidupan bukan kata di Malaysia di mana-mana tempat doi itu, makasih ini dia membantu untuk kita membuat satu review. Tak apalah kalau tahun ini tak betul tahun depan kita bagi betul. Jadi apa, dengan kita ada apa dia review terhadap semua tindakan kita kita dapat apa dia memperbaiki semua undang-undang, uh, semua pengeluaran, semua dia panggil ansyithah insaniah gerakkan manusia dalam keadaan yang betul. Laktalla bi-khtilalihi bi-itlaq Yang hajiat dan juga Tahsinia pun akan osak juga mana bila kita tak jaga nyawa Yang lain pun osak juga Kalau ubat-ubatan Semua tidak menafah Sebab orang tidak berinteraksi Dengan al-usul Walayal <tallab ikhtilalihim> zamumin ha, Tapi Walayal zamumin ma Tapi kalau hajiat osak kita tak jaga hajiat dan juga tahsiniat. Aw iktilalu ahad, aw iktilali ahadihimah. Salah satu daripada hajiat ataupun pun tahsiniat dia apa wasa? Iktilalu darurri biatla. Dia tidak mewajibkan musnahnya darurri. Mana kalau hajiah tak mampu kita kecapi dengan baik, tahsinat pun tak dapat. Usul tak sebenarnya kita hancur lagi. Tapi kalau usul hancur, yang ini pun hancur. Seperti mana kalau kita semayang, kita tak baca tasbih, Kita rokok. Sekarang ada tomat ninah. Dia tidak memusnahkan semayang. Tapi, kalau kita semayang, maknanya kalau kita, hudu uh, tidak ada apa, tidak ada. Yang lain, tahsinat semua tak terpakai. Daripada tasbih kita, daripada semua. So, dia punya kaedah dia, bila aslun, Uh, musnah, maka hajiat dengan tahsinat pun musnah tetapi tak wajib, mungkin boleh berlaku bila tahsinat dengan hajiat musnah, tak tak mewajibkan baruriat tu musnah tapi boleh, imkaniyah tu ada maka perlu kita jaga hajiat untuk menjaga baruriat dan menjaga tahsinat untuk menjaga hajiat sebab itu diletakkan adalah adalah tahsinat kepada uh, syuhud jadi saksi perlu ada dalam nikah tetapi kita kita tambah lagi tahsinat dia iaitu dia mesti jadi orang baik tiba-tiba zaman sekarang ni semua fasik ada kita ni nak kata kahwin tidak sah juga sebab ada orang fasik ataupun kita kahwin, sahkan perkahwinan kerana menjaga hajat Hajiah usrah maka ulama mengharuskan perkahwinan dengan saksi yang eh, fasik kerana nak menjaga hajat dan seterusnya hajat ni akan menjaga barurah Jangan sampai kita ni mempertahankan tah tahsinat sampai hajat tak terlaksana ah sebab itu kita ada sembayang Salatul uryan dah tak tidak ada pakaian kita berkata tak perlu kisah sembahyang apa nama dia? Semayam Fardu. Sebab apa? Pakaian tak ada nak menutup orang Tak boleh sampai terau tu. Semayam, semayam. Dan kat sini kita tidak berpakaian. Amboh, ini di antara di antara benda yang apa dia berlaku di dalam dipanggil ta'arud maqasid. Percanggahan maqasid. Antara maqasid pun berlaku percanggahan. Naam, naam, maknanya istilah turas makna laqib. Tetapi Naam bila kita baca kitab bahasa Naam tu ya Tapi bila kita baca kitab turas Dalam usul fiqh Atau dalam kitab fiqah Dia bermaksud Lakin Di tahsis Mana dia ada Pengecualian daripada kaedah Awal itu Iaitu Yalzamu min ikhtilali daruri Ikhtilal Haji dan tahsini Wala yalzamu min ikhtilali Haji dan juga tahsini Ikhtilal daruri Lakin Haa isi nampaklah jadi ulama' menggunakan kalimah lakin apa na'am bukan maksud ya kalau kita tengok kita ketak jawi pun dia terjemah begitu tapi uh, ya itu tidak menampakkan makna uh, yang mana mentahsiskan sebelum itu sebab na'am itu dia ada alaqah maqablaha makna dia bukan dia mustahkillah dia nak menafsirkan ayat sebelum itu Ah itu dia kita baca turas perlu kepada ketelitian ya. supaya uh, pembacaan itu tidak terasing sebab na'am ini dia nak dia nak mentakhsiskan maqabalah kaedah ha yalzamun min ila ila akhir itu ditakhsiskan dengan kalimah na'am laakin tetapi ha telah tu eh? so, kita terjemah kalau kita buat terjemahan muafaqat na'am itu bukan terjemahan dengan ya sebab tak sampai makna ya apa yang apa ya ma, adalah jawab kepada soalan mana soalannya tak ada soalan di sana ha so di sini ditadmin ha ditadmin kita memasukkan makna laakin laakin kad yalzam napa makna dia ha bawa kita jelas kalau ya nah, tak sampai makna bila kita tak laakin sampai makna laakin Qad yalzamu tetapi masa dia mentahsiskan kaedah seperti tersebut min ikhtilal al-tahsin qad qad maksud qad di sini litaqlil qad ada dua makna bila masuk dalam fiil mudhari' litaqlil dengan litakthir nak faham macam mana tengok siyak tengok kontek ayat kalau sebelum dia banyak lepas itu kecil lah kalau sebelum dia kecil lepas itu besar qad ya qad ya ya kilibu al-sadiq maknanya kadang-kadang orang yang jujur berdusta juga sedikit. Fa nah. aliasu qul kadid kadang-kadang orang berdusta pun dia cakap betul. Di qad itu di litakhlil. Mana dia keadaan itu berlaku dalam sini. Walaupun pada qad sebab pakar kita tidak faham makna setiap ayat. Nanti kalau kita terjemah maknanya. Atau kalau kita buat tesis pun ana banyak yang buat tesis gitulah. Bei terjemahan banyak yang salah kerana tidak mampu menguasai iturah yang baik Akhirnya dia Dia faham lain, dia punya tesis lain Tapi di Malaysia bukan dia cek Makna pun dia cek bawah anda tengok Di Malaysia ni sistem dia semua tengok Dia panggil apa Konun bahasi je Apa dia panggil apa tu Methodologi je tu Wah tengok yang ni ada untuk kaki apa tu Makna entah mana kita tak tahu Tapi anda yakin Maka tesis makna tidak tepat Sebab apabila anda tengok uh, dengan budak master mereka menterjemah dan menukilkan dalam bentuk bukan kefahaman turah, ada kefahaman dia sendiri. Untuk mencapai objektif dia punya apa ada kajian ha, Kalau tak tak ada sokongan. Tapi bukan begitu pembacaan turah. Bacaan turah mesti kita faham maani dia. Okey. Kok di sini taklil maksudnya, benda tu sedikit. Dalam maksud dalam fi'il uh, madhi ma dia bersifat dua, litahqiq dengan litakhrif itu benda tu memang satu patuh tahqiq pada aflah almukminin yo kalau kadang masuk di taqrib maksud dia benda tu hampir qamatu solah qamatu solah akan didirikan sembahyang akan diker sembahyang sedangkan kot itu masuk dalam fiil madhi sembahyang dah ri jadi dia majas maksud dia kita kalau kita, kita, kita, kita tengok terjemah sekarang ni sembahyang telah didirikan kita baru nak seorang sembahyang So, itu dipanggil litakrib. Takrib pun sezaman. Ha, di sini kita cara pembacaan turas yang mengajak kita berpikir. Ha? Dia panggil apa? Great thinker. Aha. Tapi, eh, tak terpakailah sekarang ni. Orang turas ni masuk dalam dunia teknologi. Tapi dalam turas ni, kita sama kita lah. Sebab orang pun tak tak ambil berat lah. Tapi di barat pun ambil berat tentang turas. Tapi barat, barat yang baca kita ni, dia pun tak ada aliat ni. Suatu so, yang dia celarus ke mereka penulis dari paruntalis Mereka tidak ada aliat lurah dalam membaca buku begini Bukan rajin tapi aliat dia salah. Akhirnya tulisan mereka banyak kepada Makna yang lari haji Kadang-kadang Apabila kita tidak menjaga tahsi ni Dia boleh merosakkan haji Dari sudut satu sifat Hal Keadaan tertentu Bukan sebuah keadaan kalau tidak dijaga. Mana dia? Ada perkara-perkara yang tahsin siwat, siwat. Tahsini kalau tak dijaga lama-lama mungkin eh, mulut kita pun tidak sihat dan seumpama akhirnya gigi berlubang gigi tercabut nak baca Quran pun susah. Jadi so, di sini kita melihat tapi benar ni kena bistiqra. Apa bab tahsini yang betul-betul kena jaga dan ada yang tahsini kita tak tak ambil berat sangat ha, ayani berhajat kepada satu dunia yang bawah satu dunia syariah ni dunia yang ataupun alam yang sangat luas alam yang sangat luas sebab dia melibatkan alamul asyak bila syariah ni dia bincang apa alamul asyak semua benda dia bincang DNA kromosom genome benda asyak things semua dia bincang alamul insan dunia kemanusiaan Insan Di Eropah Insan di Asia Insan di Syarfi Ghorbi Syariah Melibatkan insan Alam rumus Term-term Dalam ekonomi Kita ada term dia Dalam sang Kita ada term dia So bila orang sebut Misalnya saham Apa itu saham? Adakah saham itu Bond? Sukuk? Apa berapa Sukuk dengan saham? Term-term Terima Zakat dan cukai Apa itu zakat Apa itu cukai Dua-dua kerajaan ambil Tapi apa beza dia So Dia punya alam rumus Kemudian ada alam Ahdah Peristiwa Kejadian yang berlaku Bala bencana yang berlaku Syahat Ahmi berat Tsunami yang berlaku Apa lepas tu kita buat Apa persediaan dia betul Semua tu bala daripada Allah Itu dipanggil makasib iman, itu alaqah dia mizan i'tiqat Allah Ta'ala yang turunkan bala, tapi mizan taklif mizan taklif tewa yang mengikut kepada tak, hukum taklifi, apa yang kita buat maka kita beriman Allah Ta'ala beri rezeki, itu mizan iman mizan taklifi kita kena keluar rumah, pi cari raja so, sekarang ni kita ada tsunami ada macam-macam, apa yang patut kita buat dengan persediaan dia dengan orang dia meletakkan tawakan tu pada mizan iman jadi akhirnya dia dia kena bala pun tak apa tak boleh begitu kita tak boleh biarkan kita kena balah di sini kita melihat apa dia bila berlaku ikhtilal dalam pemikiran akhirnya kita tengok umat Islam jadi macam mana jadi macam inilah waqad yalzamu min ikhtilal alhaji bi'itlaqin ikhtilalu daruri biwajhihi kalau kerosakan haji pun kadang-kadang boleh merosakkan usatpa dia daruri seperti perkahwinan Perkahwinan ni haji Kalau siapa tak nak kahwin langsung Akhirnya tanah suh tak berlaku Pembiakan tak berlaku Siapa nak menyembah Allah Akhirnya tak ada orang semayang Maka Dijadikan perkahwin itu Fardu kifayah Ya dari sudut individu Sunat mu'akadah Mata pembatas syafi'i mubah Itu dipanggil apa? Individu Tapi dari segi masyarakat Dari sudut konteks negara Menjadi fardu kifayah Di kerajaan, Bila tengok satu Kawasan tu tak berkahwin dia kena gesarkan perkawinan kerana dia akan mau ikhtilal daruri so, pemikiran sebegini dia luas sebab dunia pelaksanaan tak terbatas Sekali ni masing-masing ada dunia sendiri cuma kita nak faham tu kita kena masuk dalam bidang tu mana kita mampu kepada kepung semua isu ini yang kita kena belajar teori-teori ni secakala-kala so hajat berubah mungkin hajat di Malaysia tak sama dengan hajat di Amerika hajat di Mesir tak sama dengan hajat di di Malaysia dia berlainan falidzalika idza hufidha ala daruri bila kita nak menjaga maqasid daruri fayambari fayambari sini lil sebab yang ada dua makna ni nadi dengan lil tapi di sini lil sebab dia bab daruri. Bayam Kalau kita nak jaga maqasid daruriah, kita kena jaga maqasid haji. So bank di antara maqasid haji yang perlu dijaga dengan baik. Karena dia nak menjaga usul daruriah. Kalau kita tak jaga bank, negara pun rosak. Itu hakikat dia. Tak, tak ada dunia tak ada bank. Tapi ada tempat, ada bank, tak ada negara pun ada. Semua negara ada bank, tapi tak, tak semestinya ada bank, ada negara. Dia boleh duduk di mana-mana. Betapa pentingnya bank. Asbah darurian. Hajian syibir darur. Hospital. Tak ada tempat, tak ada hospital. Kalau tempat tu tak ada hospital, teruk dan akan berlakunya kemusnahan manusia siapa nak buat suntikan siapa yang nak buat yang tu jadi hospital diantara asfah daruriah, jadi kerajaan tak dianggap tercela kalau dia belanja banyak untuk hospital untuk tentera, untuk pendidikan walaupun belanja dia tinggi, tetapi dia adalah usul daruri tapi kalau suka, suka tak adalah sampai pangkat Allah, dia tahzim sebuah negara tak ada tak ada lah orang kata apa uh, kementerian sukan tak dahlah motor apa pun tapi tak berapa bestlah tak ada tak, tak ada hiburan tapi kalau menteri kesihatan tak ada oh teruk menteri pertahanan tak ada teruk menteri ekonomi tak ada teruk Maksudnya pada kementerian pun dia ada dia punya ada dia punya kedudukan dan ranking dia ah ha? tak sama واذا حفظ على الحاجي kita nak jaga hajat fayambari ayyu hafadha ala at tahsin. Jika sabata maksud jika sabata hada kita dah terima konsep ini. Bi istiqra. Kita semua terima bahawasanya penjagaan haji penting untuk jaga daruri, penjagaan at ini untuk menjaga haji an at tahsinia yahdumu al hajiyya وان الحاجه يخدم الضروريه فان الضروريه هو <الْمَطْرُوبُ> ah, ini dia nak isbatkan bahawasanya al-daritu adalah adalah ahkam matlubah yang paling tinggi adalah daruriyyah jadi semua syariah yang kita buat sekarang ni daripada semayang sampai ke haji itu adalah usul daruri lima itu daruri itu panggil sebagai rukun Islam dan di antara daruri pun dia ada peringkat-peringkat di antara semayang, puasa, zakat dan haji, semua ada ada ada peringkat-peringkat. Yang mana kita nak takdimkan? Yang mana lebih afdhal? Begitu ila akhrihi dalam semua bab. Fahadhi matalibu khamsat khamsatun. Fahadhi matalibu khamsatin. Elfan. Fahadhi matalibu khamsatu di badal la budda min matalib atapun kita kata kaedah yang berlaku kepada al-daruri ini sebagai aslun dia ada lima kaedah fa hadi matalibu khamsatun min bayani hadhil khamisah dia ada lima bahagian daripada kaedah al-daruriyyu aslun apakah kaedah yang pertama anna al-daruriyya aslun lima siwahu min al-haji wa takmili oleh darurinya asas kepada haji dan juga taqmin. Kaedah yang kedua, an ikhtilal al minhu ikhtilal al-baqiyain bi'ithlaq. Bahwasanya ikhtilal zaruri mewajibkan kerosakan kepada dua tadi. Yang ketiga, annahu yalzamu min ikhtilal al-baqiyain bi'ithlaq ikhtilal al-zaruri bi'ithlaq. La yalzamu kalau rosak tahsini dengan haji tak semestinya tapi boleh berlaku. Layazam. Tetapi boleh. Tidak wajib merosakkan al-daruri. Yang keempat annahu qad yalzamu min tahsini kadang-kadang kerosakan tahsini bi i'tlaq dengan syarat i'tlaq, maknanya secara tanpa ada sekatan, tanpa ada batasan. Awal Haji biitlakin ikhtilaful daruri biwajihum boleh membawa kepada kerosakan daruri. So ini dia adalah benda yang sangat penting. Kita kena apa? Ya? Daripada kaedah daruri daruriyat aslul tu dia ter keluar daripada satu kaedah tu lima cabang, lima mutalif ataupun lima anuah kaedah yang penting. Anhu yang berimpah fadzatul Haji dan tahsilil daruri. Perlu kita jaga Haji dan tahsil ini untuk memelihara daruri. So, di sini lima kaedah ni kita kena tahu bila orang nak bincang tentang daruriyat berkembang daripada daruriyat ni lima faedah ana al daruriyat lima siwa huwa bil hajati takmiliyan lazam min ihtilal al aqaar daruri ihtilal al baqiyayn wala yalzamu ihtilal al baqiyayn itu ihtilal daruri muhafazah kemudian apa lagi yang keempat ihtilal qad yalzamu min ihtilal qad yalzamu yang bagi muhafazah al haji wa tahsini li daruri Oh, kita punya world view kita ni subhanallah lengkap satu mustahid kena tahu makasit sebab semuanya ahkam sembayang diri pun ahkam sakit pun ahkam juga so kita orang tu tak boleh sembayang diri yang mana daruri sembayang ke diri sembayang diri ni tahsi ni jadi janganlah sampai dia tak ada diri, kita tak ada semayang. Sebab لا يلزامي Ikhtilal, باقيا اختلال ضروري ضروري as-salah Semayang Semayang duduk Badan kita Najih Dia tak sempat alat untuk bersih Semayang Kerana semayang tu adalah as Maka dia kenal Masing orang hospital Dia tak semayang lah Sebab tangan dia berbalut Kenapa dia jangan sampai kita balut sampai tak tasma langsung sebab dia akan melakukan zatulah zatulah. Ini tak betul dalam syariat. Bayanul awal kita tengok huraian yang pertama. An Na masyalihah din wa dunya mabniyyatun ala al muhafazati ala al umur lima t lima t lima t lima t lima t lima t lima lima t lima t lima hazu nafs azul aql semua jaga lima betul kita melihat kepada ahkam syariah yang kita belajar kesemuanya tarmi ila hadhil semuanya menuju kepada penjagaan lima benda puasa ke sembahyang ke hudud ke khisas ke apa lagi semua-semua zakat wa kalau kita perincikan maqasid dia semuanya ada maqasid-maqasid yang tertentu sama ada maqasid ammah, maqasid khasah, maqasid juz'iah semuanya ada dia punya ikatan dia mana dia tidak lari daripada maqasid. Fa iza u'tbir qiyam hadal dunyawi mabniyan 'alaiha apabila kita telah menganggap wujud dunyawi ini terbina dekat lima perkara ni hata idzan kharamat kalau hilang lima benda ni lam yabaqqa lidunya wujudun dunia ni hancur tak ada kewujudan sebab orang saling bunuh membunuh fitnah memfitnah mencuri di antara satu sama lain jadi kemusnahan negara akan berlaku jadi seorang pemerintah seorang uh, faqih seorang muslim mesti tengok apabila tasarrufat manusia ni membawa kepada inkiram hadi khamsa itu bahaya tidak hanya melihat kepada fake tapi fake itu dia membawa tak kepada in khiram ataupun qiyam Masalah Bawa kepada kerosakan ke Bawa kepada kemajuan kita boleh kita boleh kita contoh dalam semua kehidupan kita amsilah yang berada dalam kehidupan kita contoh kerak minyak penurunan minyak rumah rumah mahal rumah murah kuasa kerajaan tinggi apa nama dia kuasa maka masyarakat tidak kuat apa lagi pendidikan agama misalnya Semuanya bila ada ikhtilaf natijah nant dia natijah dia berlainan misalnya pendidikan kanak-kanak asasnya apa dia adalah pendidikan agama akhlak itu asasnya bukan matematik bukan bukan itu lagi. sebab natijah menyatakan bila dia tidak kuat agama dia punya eh uh, sosial dia sangat tinggi to sebab tak ada kefahaman takwa tak ada kefahaman taubat hidup dia begitu happy lah dia panggil uh, kehidupan whatever faham begitu kan ini dipanggil satu falsafah baru falsafah whatever kalau orang kena kata, mampu ibu. <laughs> Itu lagi muskilah. Semua orang cakap begitu. Orang nak kata-kata lah. Tak boleh begitu. Ada ada orang kata kita kena ambil pertimbangan, ada yang tak perlu ambil pertimbangan. Kalau macam kita haram, orang kata kita buat benda haram, kita kena cek balik Jadi ini muskilah yang berlaku dalam kehidupan kita artinya mahwa khasan bil mukallafin wa taklif. ini benda ni berkaitan khas dengan orang mukallaf seperti kita dan juga hukum syarak itu sendiri وكذلك الامور الاخرويه begitu juga dengan perkara-perkara akhirat la qiyamalaha illa bidalik tak akan wujudnya akhirat melainkan dengan lima perkara tersebut apa dia punya hujah dia fa <tuk> law kalau agama tak ada, kamu di mana tarat al-murtaja, maka tak adalah lagi kiamat, jaza tu tak ada. Kalau agama tu tak ada, nak buat apa? Tak ada akhirat. Walau kamu di mana kalau tak ada kita, lalu di mana tidak ada yang tak nak buat agama, bezakan. Eh, Praktikal agama, din, din, agama Agama Allah Ta'ala So yang berlaku sekarang ni Ialah muskilah tadayun, bukan muskilah din Din tak ada masalah Ad Din tak ada masalah Din yang lain ada masalah Kita agama, kita tak ada masalah Apa muskilah kita sekarang ni? Muskilah tadayun Muskilah mempraktikkan agama Lepas kita kena faham Isu, fadaya, fikriah Dengan jelas di sana ada perbezaan, perbezaan di antara Tadayyun dengan Ad-Din. Ad-Din, Sabit. Agama itu tetap dan tidak berubah. Yang berubah Tadayyun. Suluh kiat. Tindak tanduk seorang Muslim. Itu yang yang menjadi perbahasan kita. So, kita tidak datang untuk memperbentukkan agama. Kita datang untuk memperbentukkan Tadayyun. Bukan Tadayyun, Tadayyun. Maksudnya, mempraktikkan agama kepahaman terhadap jihad, kefahaman terhadap politik, kefahaman terhadap riba. Riba adalah agama tanah ada haram. Tapi macam mana kita punya praktikal kita? Kezaliman dan seumpama dengan dia. So, Benar-benar ini penting sebab kadang-kadang yang berlaku kepada dunia Barat dan dunia mereka yang tak faham Islam, mereka melemparkan tuduhan kepada agama. Sedangkan semua tentang agama itu adalah tadayyun. Praktikal yang dibuat oleh orang Islam itu sendiri. Maka yang kata Islam sedemikian-sedemikian. Sedangkan Islam bukan sebegitu. Dan Ahmad Syauqi dia simpulkan dalam, baik syahir dia pada empat perkara saja. Inna -din, ad, ad dinu yusrun. Wal-khilafatu bay'adun. Wal-amru syura wal-hukuf fada'un. Itu Islam. Kita hampat empat ni, kita boleh cerita Islam pada orang, -orang. Al-Islam ad-din yusr. Agama ini mudah. Demi hisahkan. Wal khilafatu bay'atut. Pemerintahan berdiri atas bai'ah maksudnya persetujuan. Wal amru syura urusan semua berdiri atas perbincangan. Urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan kerajaan. Makna menafikan istibdad menafikan satu perkara yang bahaya dalam politik iaitu diktator. istifta wal huquq qada'un dan hak Ra'i ini satu kewajipan. Satu benda yang mempunyai perundangannya. Apa-apa masalah tiba-tiba kamu. Yang susah dekat dekat masjid. Hak kanak-kanak. Hak manusia, hak orang tua, semuanya bila ada bergaduh picak dekat kehakiman disibukan dalam empat perkara. Berizin catatan beragama Islam. Agama Islam agama yang susah. Agama yang mudah difahami dan mudah dipelajari. Ini kita dalam mengisbatkan dengan data dan juga waqaf. Siapa yang susah belajar agama Islam? Sangat mudah. Mana dia? Walau udimal akl, kau dia ada akal. Makanya tu yang menteri seruh berhenti rokoklah. Susahlah, sebab berhenti okok tak ada alternatif Betulnya, nyari Itulah. Sebab Shisha pun haram Bik pun haram kan Dia kalau yang penyesaian yang syumul Bila kita haramkan okok Dia mesti ada alternatif Maksudnya dia dia pun isap apa? Okok yang halal ke <tulah> Maksudnya tak dibiak macam tu Bila kita haramkan okok Kita ada ayam aja macam-macam pilihan dari benda ayam tapi rokok dia, dia, dia, dia, dia nak buat apa hal ni satu benda yang kita selesai tak habis iaitu orang kerja-kerja berat seperti pemandu bas, lori, buruh mereka nak buat benda tu kalau tak ada rokok kita mesti wakir cuba kita kerja buruh tak ada rokok teruk tak, tak penuh kita tahu kita okay, tak kerja lagi bawa jauh ha? kerja lori trailer bawa 16 jam dia eh, nak bawa apa 16 jam tu tak ada kadang, kadang ceramah so kita ada libita, libita racun tapi kadar yang dibenarkan kita ada apa nama dia redwood tak boleh kita cita rokok yang sesuai dengan pemandu bas Ber -ber -ber Maksudnya benda tu Apa dia boleh dibuat Kerana kerja-kerja berat ini Dia berhajat kepada racun ha? Benda yang Beri tenaga lah Ubat pun ada racun Tapi telah diproses menjadi ubat Sebab itu Apa nama dia Perancangan untuk Mengharapkan okok satu total kalau tak dibuat alternatif dia akan jadi masalah kedua ke tiga Allah Ta'ala bila haramkan zina dia suruh dia pergi tak ada haram zina suruh pergi kat masjid. Tak dia tak mukabbal so, bila kita dia diharamkan okok apa dia punya yang mukabbal dia paling kurang pokok daun okok daun pun haram tak ada apa Ni saya cakap bukan bagi pihak orang sokok realiti maksud ada benda tu pada uh, yang perlu kita selesaikan tak ada benda yang diharamkan boleh dia ada Jadi benda tu kena di apa dibuat secara lebih supaya manusia ni dia boleh hidup ah, boleh hidup patut Thailand dia bagi sat ganja Ganja pun ganja ni, dia bukan uh, benda yang memabukkan, dia racun. Ha, dia racun. Jadi, dia tidak termasuk di dalam kaedah harap. Kaedah harap, kalau sikit haram, banyak pun haram. Banyak haram, sikit pun haram. Racun sikit dimaafkan, banyak pun Itu beza, racun dengan harap. So, ganja termasuk di dalam ahkam sumum. Rokok termasuk dalam ahkam sumum. Dia tidak termasuk di dalam kiyah kepada harap. Kalau siapa Qiyas kepada Arak, itu adalah Qiyas yang falsif. Qiyas Ma'al Farid. Mereka, contoh-contoh, kita contohkan kokoh tu kepada Arak. Mana boleh sama Arak? Arak Muspirat. Ini Sumum. Jadi, kalau Qiyas tu dia panggil apa dia panggil Munasib Qarib. Jauh sangat. Jin, dia, dia, dia panggil Qiyas uh, Nau'an dengan Nau. Nau berbeza. Dia jinsun bertemu, iaitu kepada izalatul aql merosakkan akan tapi nauk dia, ni iskar, yang ni sumum okay. sumum, bila sumum kita nak kias tu berbeza, sebab yang ni di, diharuskan sedikit, yang ni diharapkan sedikit oh. so amal tu kias satu amaliyah yang takik. bukan hanya melihat kepada jinsun dia sahaja tapi melihat kepada anwa' dan afrak dia kalau kita kias, wine, hari Arab betul lah. kalau sebut ank genius ah ha, itu sebab ada yang dibuat bukan daripada apa uh, anggur dibuat daripada buah-buahan yang lain ah ha, yang itu memang kias sah sedikit haram banyak pun haram tapi rokok tak ada khas pada ni dia panggil kias harim jauh sebab dia dalam anwaq apa dia sumum racun jadi okay. ini di antara perbahasan fiqhi yang dalam ala kon ni hal bagullah tak usah aku cuma kita kena tengok orang-orang mustawa awam awam ni Dia maya ha? apa ke rosak kan nampak habuk jangan menyang tak apa-apa jadi kita mesti ada rahmah kepada makhluk selain tu sebab rokok ni dia bukan macam dosa besar dia cik, gitu betul kita perang arak lebih besar daripada rokok tukas but gilang tu no? lagi kita. Tapi yang ni kita tak kita relax ya. Ni bagi tahu saya, bukan, saya tak boleh sebab jang sebab apa. Saya tengok habis orang garau kepala. Esok aku lah. Dah tak boleh. Jadi tinggal apa kita? Dah haram semua. Baik. Dengan aku terima. Bagaimana saya cadang supaya ada benda yang baru buatlah rokok yang sihat sikit buat madu lebah lah. Walau <laughs> orang <tutunan> di Malak rulat taafat tadayun. <tutunan> Kalau tidak ada akal, siapa yang nak beragama semua gila. Walau orang naslu. Kalau tidak ada kutukanan, lamb yakun bila ada tiba tak tidak ada kutukanan. Digasida, makok tak ada digasida. Lepas kita tidak bersetuju dengan tahdi dunasal. Iaitu kerajaan dia tetapkan beberapa orang anak. Macam Singapura buat surah, Akhirnya dia tengok. Mereka kembali kepada fitrah balik. Lah buka balik. Nak anak ramai. Sebab kematian daripada anak muda meningkat. Lepas bila anak dah mati dia jadi malang lah. Mungkin usia mak masih muda lagi. bukan? antum mesti mati, mati, mati suruh aku. Akhirnya Singapura kembali kepada fitrah Itu kita nanti kita akan masuk ni makas fitrah lambat kan masuk makas fitrah. Jadi fitrah ini menuntut kepada tidak boleh kita menghalang. Tanah tu kita boleh merancang. Nak anak buat 3 4 itu merancang tak apa tapi bukan dalam bentuk rundang. Dia mesti keputusan ibu bapa itu je. Kerajaan tak ada kata. Duruh ada enggak siapa ada atau kita nampak ekonomi menurun ni. Kita buat tahdi dunasal Bagi dua tiga orang nak je. Kajian tak boleh sebab terbukti Di Switzerland Terbukti di Apa nama ada uh, Di Singapura Dan negara-negara yang telah menetapkan Tahdi dunasal Mereka kembali kepada Kita lah. Akhirnya yang banyak orang luar Yang memenuhi Presiden Jerman Banyak orang luar Di Jerman tu tanah kosong banyak ni eh. Jadi Islam ni ini tahu sebab kiamat tidak akan berlaku melainkan dunia ni penuh dengan orang. Tanam pohon banyak Jadi kiamat lambat gitu. <tuh> <tuh> Walau udimal malu lam yabqa aishun. Kalau tak ada harta, maka tak ada kehidupan. Nak nak beli ngapa makanan. So, sebab itu bank, wakaf, Sadaqat semua benda-benda tersebut dia disyariatkan untuk apa? nak menjaga kehidupan. Jadi kita mesti berniaga. Mesti bekerja. Mesti cari wang. Jangan jadi orang yang menganggur. Lepas tu perangguran adalah haram kerana dia boleh membawa kepada lam ya beqah aishun. Wa'a'ni bil mal. Apa maksud kata Imam Syatibi dengan harta? Ma'yaqa'u alaihil milku wa yastabidu bil malik an ghairihi idha akhadahu apa maksud harta kata imam syatibi maksud dia ialah benda yang boleh dimiliki ma yaqa alaih mil wa yastabidu dan pemiliknya boleh guna yastabid maksud dia yastauli ya yastamiluhu jadi harta ni adalah benda yang yang boleh diguna pakai, Yang boleh dita'amul Kalau benda bukan harta kita nak interaksi macam mana Macam mana kita nak ada di sana pembeli dan penjual So harta adalah benda yang kita boleh digunap Apabila kita ambil daripada syara' yang betul Kita ambil daripada sifat yang patut dimiliki dengan jual beli Pemilikan harta ada lima bahagian untuk mendapatkan harta Ulama' membagikan kepada lima Yang pertama cara jual belilah Dia panggil mu'awadah mahdah Jual beli Yang kedua mu'awadah laru mahdah Seperti mahar Dia pertukaran Tapi bukan niat untuk untung Jual beli kita niat untuk untung Tapi kahwin Isteri minta mahar Tapi bukan untuk keuntungan untuk, Hanya untuk kemuliaan tak ada dalam perkahwinan, Isteri tu nak untung. Apa maksud dia? Kalau dia kita dalam perniagaan, Kita tak sebut harga, Tak sah. Majhul. Dia ada sama dengan muzman. Barang ada harga, tak ada. Kita pergi jual, Harga, tak ada. Tak sah perniagaan sebut. Sebab binaan ala tarazin, Jadi tarazin, maksudnya dia, Mustawiyah al-fukuh. Sama kita punya hak hak sama dengan hak buka. Yang kedua dipanggil muawadha war mahd. Kita bertukar tapi niat bukan untung. Bila kita angkat nikah tak sembah harta tak sah. Sah. Sebab niat tu bukan untuk untung, itu kemuliaan. Dia kawin tu bukan upah. Sebab itu Tuhan sebut apa waatu nisat sadaqatu hunna nihlah. Bukan gaji upah. Upah kita bawa Jadi, perkahwinan bukan pertukaran untuk untung Semua orang diletakkan itu 20,000, 30,000 untung-untung Untuk dia, dia lagi di Mereka dapat di sini untuk penuh risa Ajaib dalam dunia ni Itu dia panggil bedaah yang berlaku Kita faham, keluarga ini kena jemput satu dunia Daripada rakan ke Kedah sampai ke Sarawak Kenduri yang maksudnya adalah satu kampung tu je. Sebab kampung tu yang nak tengok. ya amir tu, ya lah, sudah Tapi disebabkan kita faham kenduri tu dalam bentuk, kena buat sebesar. So, so, akhirnya kita rugi tak sinat ni. Ada yang buat lor RM30,000, RM40,000. Apa tu miskin, kita terpambil. Putar macam tu. Sampai anak tiga, empat lor tak beri. Buat dah minta mahal. Jadi ajak Bukanlah satu benda yang sesuai Orang tu tuan dulu pergi pajak gadai Dia pergi pajak, duit tu berkenuri Sebab Sakafah, dia panggil sakafah Takah tu Al-hakimu takah tu Itu berlaku pada kita tanah Tengok jalan sebab kena besar, kita pun kena besar Way of the Tapi Lepas tu punya sel hidup Tak habis lah pada kahwin dia tak ada lah Semua yang Atas khas Berlaku pada semua Kita belum buang uh, Kenduri kahwin ni belum buang Check siapa yang tahu Baju tak mahu sama Yang pengantin pun Lagilah pakai apa-apa kan Kawan saya dia lah Tak tahu syakaf lah Barat masuk dalam kita punya budaya Sampai kita nak kahwin pun Terlain daripada orang ni dengan pelbagai aksi Kepulangan, yang ni aksi, jari yang pengantin buat kerja Aduh Apa yang kaya jenis susah Jadi kaya jenis susah, nampaknya Aksi. Okay. Apa pun sederhana yang bagus Ada sikit uh, Pada Mahal yang menyebabkan orang-orang lelaki -orang, orang -orang tu kenal Bekerja cari duit sikit Tapi jangan sampai tu apa tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Walaupun cerita rahmat tu ada Dia halak, tapi Itu cerita itu cerita dan Tidak menepatilah makasikan kita belum lomba dalam maha Setiap ada ranking yang dia buat tu kan Yang paling tinggi doktor 25,000 Dia punya hantaran dia Bawa sikit farmasi 20 Engineer Tak nak kerja 5,000 Lepas-lepas 5,000 Tak ada kepala yang buat kita tak katakan haram, tapi dirasa termakasib membawa kepada satu bayak-bayak umur syarikat. Umur pemuda tu habis begitu, cari dia jadid, umur 40 berkahwin. Jadi cari dengan haram-haram, bini muda, lelaki dia 40. Sebab syarikat. Setelah tu, benda apa dia, apa dia, Islam, di segi fiqh, dia membolehkan orang nak berkahwin, ambil zakat untuk bayar antara. Untuk bayar mahal zakat untuk zawat. Tapi kita tak ada peruntukan tu sebab mungkin zakat tak banyak tapi itu di antara yang dipanggil asnaf yang layak mendapat zakat itu orang nak bergaul. Jadi ini yang benar yang sangat penting bila kita banyak maksiat tengok subhanallah ajaib. Ajaib ibu dunia bila kita bermewah-mewahan. Wa yastawi fi dhalika at-ta'am wa sharab wa libasu ala ikhtilafih. Sama-semua konsep yang melibatkan makan, minum dan pakaian yang berbeza. وَمَا يُعَدِّ إِلَيْهَا مِنْ جَمِعِ عِلْمُ تَمَوْوِلَاتِ Dan semua yang bawa kepada jenis-jenis harta, kepada makan dan minum yang boleh jadikan sebagai man. Semua benda. Sekarang ni harta, tadi saya sebut lima, saya lupa. Yang ketiga, khilafah, iaitu fara'id. Harta dimiliki cara? Khilafah, maksudnya fara'id. Yang keempat dengan Ihyat. Iaitu kita menghidupkan Tanah-tanah yang mati Tanah-tanah kosong Kita pergi buka Macam felda tu Dapat milik kita Yang kelima Bil-Ihraf Kita pergi tangan ikan di laut Kita pergi tangan ayak di bukit So ini cara pemilikan Dia panggil Nazariah tu milki Tronsep pemilikan So kalau kita nak memiliki Sama ada kita meniaga Sama ada kita kahwin Sama ada kita Para il, sama ada kita Buka tanah Sama ada kita Apa nama ada Pitaka ikan Ataupun Kita Orang kata apa uh, uh, Atasayyud Walid Ihras Itu Bistikrah Cara induksi Lima tu cara kita nak memiliki harta Dan harta ni terbahagi Kepada banyak Saat ni terbahagi Kepada Lima Duit komoditi, Barang Saham Hak Pemikiran Khadamat memang boleh angkat sebagai harta. Anak jelek betul. Pemikiran kita. Dulu pemikiran bukan duit, sekarang pemikiran duit. Saya bagi idea, dapat duit. Kalau ikut John C Maxwell, orang yang demand nyakan di yang ada demand ialah good thinker. Yang boleh bagi solusi. Orang yang banyak masalah tak ada demand kalau kita jadi orang yang ada demand jadi orang yang good sebab idea tu adalah duit bertambah kepada elektrik elektrik tu bukan duit bukan harta bukan elektrik harta tak nampak apa elektrik tu harta tenaga solar laga matahari sekarang bitcoin lagi tak nampak apa so harta ni berkembang apabila dia boleh dimanfaatkan tu. Jani yang paling tinggi teknologi ini, boleh buat tu cukup banyak. Kalau design grafik, mampu banyak boleh buat duit. Dulu orang cari yang pakai hot dah berkuranglah tinggal kepada yang batu ni side jelah. Jadi pendapatan dia berkurang. Taknya printer-printer yang buat kat kenduri, mana ada lakulah sianlah. Lah nak buat semua guna hak ni jelah komputer je kat kenduri hantar via WhatsApp. Cantik lah. Ya. Sikit sangat untuk satu orang. Ha dia buat kad. Itu VIP, ada VIP. Orang biasa aku tak WhatsApp jelah. So bila tak WhatsApp, hukum dia wajib mail tak? Sebab dia atasnya dia tak boleh WhatsApp. Dia guna orang tengah. Itu WhatsApp. So bila guna WhatsApp, jadi orang tengah hukum dia tak wajib kita pergi kenduri dia. Sebab dia tak direct. Jadi kita tak happy lah. Baik. Kemudian فلو ارتفع ذلك لم kalau semua terangkat tak ada benda yang kekal. Wahadu kullu ma'lumun. Semua yang saya cakap ni maklum bi dharurah. Tak payahlah kau fikir tak payah cari data apa benda di hadapan mata kita sendiri la yartabu fihi man arafa tartiba wa annaha zad semua ni benda tak diragui oleh siapa yang tahu kehidupan dunia ni begitu dunia ni kita kena hidup kita ni kena muayasyah asri jangan pinggirkan kehidupan hidup dengan cabaran Baru kita tahu nak susun syariat macam mana. Karena dunia itu Zahdun lil akhir, Bukanlah kita untuk akhirah. Kan? Seorang orang nanti kehidupan dia tahu. Kita, tahu, kita, tahu, kita kena uh, menghadapi cabaran dan macam mana kita nak selitkan syariat kita. Tapi kita menghadapi zaman sekarang ni, kita terlalu takut nak tatbikkan syariat itu yang berlaku. jadi kita letaklah eh, negara kebajikan, negara begitu, itu benda-benda yang dia boleh tak negara kebajikan tapi dengan buang syariat ah Ini yang dikritik oleh Syekh al apabila sebahagian daripada pemikir mereka cuba membuang Taitan negara Islam dengan menukarkan kepada kebajikan sebab berkata mereka, mereka menyatakan itu adalah ishtihad kufah dan dia kritik keras dalam buku Fiqhul Jihad dia dengan mengisbatkan di sana ada taksim daripada Quran sendiri itu apa dia apa dia mengkajiaskan kepada pembunuhan qata ada pembahagian dan, dan orang kata apa e, e, apa ijma' daripada para ulama yang ada mustanad daripada Quran dan sunnah begitu ya syeh Ali Farhad lagi dalam buku fikhu mizan dia kita bukan nampak syariah saja dalam bentuk keras jadi kita akhirnya kita buang buat tak ada apa kita di sana ada kebimbangan jadi berlaku tasayyub di sana tasayyub Ah, tak pola yang penting Ma'ani. Di sana ada Ma'ani, di sana ada juga Mabani yang perlu diaga. Kalau macam tu, semayang kita beratiniah lah. Sebab Ma'ani semayang dalam hati ialah. apa Dia jadi macam sebagian tokoh pemikir seperti Jamal Faruqi, uh, uh, Hasan Hanafi, yang berpendapat kita nak pergi haji, Hassan Hanafi dia pakai pasal ah, tapi peningbalah ke? Ya. Haji tak pergi pergi -pay Mekah. Kita haji kat sini tak apa dah sebab haji adalah Al-Qas dunia kalau Jamal Faruqi dia berpendapat bulan haji ini 12 bulan maknanya, lah ni boleh buat haji cara pikir dia bagus sebab senang segi susunan orang Malaysia pergi bulan dua. oh, oh, oh barat so, kita bila kita hilang daripada mizan Tunggu kita nak makasih saja? Ini bahaya makasih dia panggil. Bila tak dikatkan syariah. Akhirnya tak ada apa. Tak apa. Kita buat ni tak apa. Yang penting ada ma'ah ni. Lepas tu kita nak apa dengan orang ni. Negara kebajikan. Sebab bila kita buat dengan kebajikan, tarotub tu kita boleh terima pemimpin bukan Islam. Kita boleh terima apa saja. Dan kita bunuh nama kebajikan. Apa yang kita takut sekarang ni, takut dikatakan resis Oh, resis. Nanti sekali. Ayah ni yang perlu kita terang kepada masyarakat berkisrah. Islam bukan agama. Dia adalah daulah madaniyah. Eh, negara yang bertamadun. Kebebasan dan sebagainya. Tapi bila syariah difaham dalam bentuk agama, itu yang menjadi masalah. Sheikh Qutb telah uraikan dalam bukunya Fiqhul Daulah Ad-Din wa Siyasah dirasa taksiliah banyak isu-isu yang yang kita hadapi sekarang. Dah akhirnya kita terpaksa tanaju-tanaju tak tak ada apa ni ini dipanggil apa uh, cara uh, uh, pemikiran falsafah retak. Akhirnya Haji pun tak apalah buat kat Malaysia. Sebab apa kita semua al-aibrah bil maani. Al-aibrah bil maani ada ada part dia. Tak di sana perlu juga bil maani. Sebab ada, ada mazhar dia ada mazhar dia maksudnya pun kita ada maksudnya nasab Islam dengan nasab bukan Islam kalau begitu tak apa kita insani ya insani ya yang menuntut tak apa kita kahwin dengan orang bukan Islam tak apa sebab ma'ani kita ada dia pun bukan kacang gambar kita pun Indonesia pilih cara tu Sebab kita insani Syariah insani Tapi dia tak buang syariah Insani tapi dia ada syariah Indonesia insani dia buang syariah Maka kita tengok anak pertama ikut pak dia Pergi gereja Anak kedua ikut mak dia Pergi masjid <Sess> <Sess> Indonesia ni kalau nak pembentuk susah Sebab dia dah berapa-apa puluh tahun dah mengamalkan konsep Pancasila tu. Plurism. Yang ni yang dibawa oleh geng-geng -gen Libra di Malaysia. Kita alhamdul, tak sama. Tapi tak sama pada kita tak amul. Nizan kita tak Kita berkada khabar. Lepas dapat kita terpaksa menjaga syariat kita supaya tidak berlaku inhilal tu. Inhilal maksud apa? Kita tak Terkeluar daripada syariah Macam Yusuf Qadawid tanya Adakah kemajuan itu Tahrub? Dia kata Tahrub itu bukan kemajuan Itu adalah inhilal. Sebab ada golongan Islam Yang kata apa, kalau kita nak maju kita jadi Barat Maka Syekh Qadawid menjawab, Barat itu adalah inhilal maksud kita lari Daripada Islam oh. Kita iktibas mana kita ambil uh, Kehidupan yang baik daripada Barat Bukan yang jadi orang Barat Akhirnya masuk dalam peloto orang dululah 80-an dia balik negeri di barat terus pi je barat dia minum arak dia ada pesta begitu Lalu kita tengok uh, sebagai kelas-kelas macam lawyer macam pentera macam polis dululah oh pemimpin pun ada wine begitu sebab itulah kemajuan tadi itu yang berlaku ini ini iskaliah maqasid kalau tak dijaga juga mabai ni dia juga menjadi musibah Wahidah tataba haza, fal umurul hajiatu. Bila kita terima konsep ini, maka peka-pekanya hajiya, innamahiyah haimatun dia penjaga, haura haza haima dia menjaga darur ini. Jadi dia terad teradadu al daruriyat yang takmuluhha, yang mana ataupun takmiluhha dia ini berlegar, yang datang ke atas daruriat dan menyempurnakan daruriat. Biha itu dia punya tak lilat dia pada, alasan dia apa tartafiu fil qiyami biha wa iktisabiha al masaqah kalau tak jaga hajat ini ha Maksudnya, kalau kita jaga hafal kalau kita jaga ha apa dia hajat ini maka terangkatlah masaqah kita jaga muamalat kita sekarang ni kata ada bank oh susah duit nak simpan mana bank bersifat adalah di sana ada Ihsan, maka disyariatkan Waqoh Maka di sana ada Waqoh Ada Sadaqah Kalau sistem ni tak ada Jenuh kalau duit berjuta-juta mudah dicipta kat kredit Lambang kepada kita ada duit mudah buat debit Kalau kita pergi overseas tu dia nak bawa 20 ribu Orang pun tak bagi pencuri penuh dia suruh bawa main kat kredit. Jadi tengok. jadi hajj. Sebab pun nak menjaga. Kalau kita kaji je kat kredit apa semua tu, dia adalah satu benda yang menjaga hajiat. Seterusnya menjaga soran. Saya kena ikat tu, tahsinat je. Tapi bila pergi overseas, dia boleh naik kepada pangkat hajiat tu. Karena takut berlaku kecurian. Maka Alhamdulillah kita para fuqaha mengharuskan debit card debit card semua benda yang bersifat yang dipanggil sebagai aurak hijariah benda-benda yang digunakan dalam perniagaan kita ada aurak malia ada raq ni seperti saham bagi seperti mana kita guna debit wang dan supermas ni bitcoin semua bitcoin masih hilal lagi masih lagi baru sampai ke peringkat matang ada ulama harus ada ulama harus masing-masing berjalan lah. dia bukan dia bukan haram tu di zati. dia haram semua wasail. Ah sebab dia sekuriti belum lagi kuat Tapi dah semua nanti selesai jadi dia harus berdekat sama. Wa tamilu bihim fiha ila at Jadi hajat ini dia cenderung kepada keadaan wasatiyah, tawassut wal i'tidal fil umur. Ini yang perlu kita jaga. Atta takuna jariatan ala wajin sampai dia berlaku dalam sifat dia berlalu dia berjalan di atas sifat keadaan layamilu <tuk> ila ha, ifrot oleh takut kita tak mahu terlampau kepada ekstrem dan cuai itu hakikat syariah jadi fikah kita jangan sampai berbaik misalnya masalah haji oh terlampau bebas sangat. sampai orang nak buat haji pun susah jadi kita sederhana jangan sampai kita pi haji itu sampai wanap ya Allah susah yang nak buat haji itu tak betul itu cara penganah haji yang mana orang takut nak pergi haji cerita badam <laughs> cerita badam sedangkan benda tersebut kalau kita belajar, insya-Allah taklah sampai menakutkan bahkan ia merupakan satu satu tarbiyah kepada kita Dan yang sampai cuak sangat sampai semua cinjai ya semua ada pakai dia tidak ikut undang-undang ha, itu celahul. Jadi fatwa kehidupan kita jangan kepada ifrat jangan kepada taq. Maqasid yang kita guna jangan ifrat dan jangan, jangan tak Semua dalam peringkat yang at-tawassut wal i'tidal. Wa dhalika mithlu ma taqaddama fi Contohnya wadzalika yang disebutkan pada yang lepas. Tetelah masjid telah, telah mensyaratkan tak boleh ada penipuan dan jahalah di dalam perniagaan. Tetapi kalau kita tak ada langsung penipuan, masuk benda-benda yang temis dalam perniagaan, tak melera apa, apa. Kita beli beras mesti ada kekotoran dia. Kita beli kereta ada sikit-sikit lah, cacat, kita beli rumah ada cacat sikit. sikit. Adakah itu membatalkan perniagaan? Tak. Maka ini dia panggil apa? Koron yugustafarufi. Kader yang dimaafkan. Kenapa? Kena beratu haji. Kita nak selamatkan perniagaan. Kalau semua, semua nak elok, satu pati tu. Wkma naqulu fi rafil haradiy an mukallaf bi sababil maradi seperti mana kias kita kah? Maksudnya kepada apa? Mengangkat bebanan kepada mukallaf disebabkan dia sakit sebilah so, sakit kita bagi sembang duduk kita bagi tayang begitulah dalam muamalat dia ada haraj kalau kita letakkan bersih daripada jahalah sate akan ada haraj wal marfu'un dan haraj itu kata syatibi dalam dia ada bahas iaitu bab menerangkan tentang al haraj marfu'un jadi ada bab yang penting contoh kita makan apa nama dia bufet bufet ni mesti ada urur sebab kita banyak duit, bukan makan semua pun, kadang-kadang tak harap lah. Makan-kadang, uh, tak harap lah. Ada hari kita makan semua, lapar sangat. Tapi kalau ada hari duduk hotel, isut kuih sikit, kan, utiliti kita dah makin buku. Hari pertama kita makan sedap hotel ni. Duduk hari kedua macam tapi muka lah. Hari pertama lapar, balik pada tawar tu, dia apa makan? air kedua makan, okey lah. Hari ketiga, bawa boring. bawa ringan. Pergi lah. Kalau so, kita ada tahap utiliti kita, kepuasan kita ada ada limit. Jadi ini dalam kehidupan kita ada ada utility. Juga so, kita tak ada konsep al-wasatiyah. Oh, ah itu sangat benar yang bahasan. So begitu juga di dalam dalam semua kehidupan kita. Hatta yajuzu lahu as-salatu qa'idan sampai dia boleh sembahyang duduk. Wa <tif> muttajan, dia berbaring. Wa yajuzu lahu tarqusiyam fi waqtihi ila zaman as dia boleh meniyakan puasa pada waktu sakit fi waqtil marad fi waqtil maradhi ila zamanis sihat zaman dia sihat. Wakadzalika sumu qiyas tarku al musafir al sawma wa salah. Orang musafir boleh tinggal puasa dan dia boleh semayang dua rakaat shatr maksudnya. Wasailu mataqaddama fi at semua benda ni telah diterangkan dalam pemberian contoh. Wa 'ala jika fuhma hadza kita dah faham konsep ni apa kata syekh lam yartab al-aqil orang yang berakal tak akan ragu ya okey buka lam yartabil al-aqil tengok macam mana imam syatibi tu kata syatibi dia, dia dia bincang falsafah syariah ah, ni kalau falsafah baca buku ni oh tengok kagum dia buku susun syariah tu dalam bentuk dialog yang <g machen Space> yang panjang nak cerita bosnya perlu jaga taurilah tengok berapa berapa panjang jangan kan kalau kita semak-semak tunjuk dua tiga baris sudahlah dia mau ah dan ini menunjukkan kepada apa Ke Kehebatan dia datamakun paham mana dia kekuatan dia gagah dia dalam bilahi kita cuba tulis lah, buku Nak buat macam ni tak tulis apa tak tahu jadi syekhul islam fi hadhi fi anna hadhi al umura al hajiyyah furu'un da'iratun hawla al maka lam yartabil al al aqid ila ragu lagi orang yang berakal pada peka-peka yang melibatkan hadiah, bahwasanya dia adalah cabang kepada Daruriah Yang berlegar Da'iratun Hawlal umru Daruriah So itu kita kaji Lepas tu punya fekah dia mengajar Maka saya jangan nampak Cantik Dalam sembahyang sekarang ni Dia ada hajiat dia Ada tahsinat Dalam puasa begitu Dalam haji begitu Sebab tu Ulama' mengharuskan Kita melontar nanti Di Mina Sebelum zawal Kalau ikut Rukun apa syarat melontar? Iaitu Ba' dan zawal Selepas Zohok Tapi disebabkan sejumlah yang ramai tu sampai 4 juta nak pergi melontar ni maka ulama mengharuskan kenapa apa? al harj sedangkan ada hadis menyebutkan nabi tak pernah melontar melainkan selepas zohor tapi kalau kita buat macam tu ramai yang mati takkan kita nak pertahan sunnah macam kita duduk orang nak pi apa nak cium aduna asyfa dia tak kira dah tolak-tolak cendangkan tolak. ulama dan nas segala Muzah muzahama ada bertolak-tolak ni dah tak disunatkan cium lagi angkat tangan. Sebab apa? Diharamkan menyakiti hati orang lain Dud tolak-tolak. Jadi kita dah keluar sunat, kita lupa haram. Akhirnya kita apa macam mana? -mana Taklah. Bukanlah macam kata aku tak lecah-lecah sebab Tuhan tak terima kau. Dok bukan begitu. Ada orang dah diletakkan miqyar mana dia apa dia penanda aras tu pada cum asal aswat yang penting kita jadi orang yang istiqamah dengan sembahyang kita tenang jiwa itu yang penting tak semua orang diberi rezeki tapi berrezeki tu pun bukan muncul kita tu afdal tanya kawan pulak cum asal aswat tak ibadat dia bukan macam tu dia bukan begitu ibadat adalah ubudiyah wa hakad al-hukm fi at-tahsiniyati li'anha tukammilu ma huwa begitu juga tahsinat dia menyempurnakan haji ataupun daruri fa idza kamulat ma huwa daruriyyun fa zahir kala dah sempurnalah yang dinamakan daruri itu jelas Hah? wa idza kamulat ma huwa haajiyyun fal haajiy mukammilun lidaruri kalau dah dia telah menyempurnakan idza kamulat ma huwa haajiyyun dia telah menyempurnakan apa dia kepada haji maka haji itu telah menyempurnakan kepada daruri wal lil mukammal mukammil wal mukammil lil mukammal mukammil maksud penyempurna kepada asas yang disempurnakan dia adalah penyempurna jadi haji ni adalah mukammil kepada mukammal itu daruri tahsini ini adalah mukammil kepada mukammal itu haji oh, itu istilah dia orang kata apa dia punya bahasa dia ada panggil what are Kalau buku moden dia tak ada janilah. Tajda ha? wal mukammil lil mukammal mukammilun. Fatahsiniyatu idzan kal far'i lil asl dia adalah kurung kepada asal macam anak dengan ayah. Lil asl daruri wa mabniun ala ad-daruri. Jadi tahsin itu mabniun ala semua benda. Kalau kita kita kalau kita analisiskan kita depangnya apa kita kotak kasihkan kita pecah-pecah-pecahkan kita akan dapati semua tahsinat syariah dibina di atas usul syariah sama ada dia adalah daruriyat ataupun hajat macamlah laa tabghadu wa la tahasadu wa la tanabaru wa la jangan marah jangan dengki jangan bermusuh itu adalah tahsinat terbina di atas usul darurat itu hifzu an-nafs jaga nyawa sebab tiga-tiga ni adalah benda yang menyebabkan berlaku pembunuhan jadi, pengharaman marah, pengharaman dengki, pengharaman putus hubungan, silatuh rahim, mabliyun ala hifzi al-Namstah. Nampak tak? Ha? Macam mana syariah? Ha? Barat pun nak bincang pun ni. Ha? Kita alhamdulillah. Jadi, kita buka soalan ha? Panjang ni. Ha? Dia nak cerita yang ni pun, tuan-tuan dan perempuan, bawa-bawa buka soalan. Kami duduk kerja ni, lama yang nabi kita ni. dia ada lebih kurang 5 masalah. Lepas ni kita akan masuk dah habis dah masuk a uh, dari ah arabiyah. Tapi makin lama makin best. Sampailah bab maqasid mukallafin. Lepas siapa aja baca baca baca baca dia akan nampak uh, betapa sebenar bila kita lari daripada maqasid yang dibina oleh Syatibi. Apa kita buka soalan? Lah. Insya Allah. Ya. Yeah. Terima. Tadi baca orang luar yang muzakkan tentang cara masyarakat. Nah, itu dia, dia ada mizan dia sini tengok maksudnya dia mizan dia kita tengok kalau masyarakat kampung itu dia nak kita kita paksa pakailah sebab dia akan bawa kepada tidak ada ada musyawarah tapi perlu masyarakat itu perlu dididik intelek kematangan. Nah, so itu di antara masalah adat al-adatul muhakkam dia ada mizan dia. Tapi itu, itu masalah daripada apabila masyarakat dia sebenarnya apa kerana sebab mereka tak mau sebut dengan benda yang aham. Benda yang penting bila masyarakat malah nak bincangkan tentang pembangunan Kita tak mencipta Kalau kita ni semua masyarakat pica nak buat kereta Misalnya Kita pica nak buat apa, kapal terbang Tak bincang lah masyarakat kecil ya. Sebab tak ada apa orang kita nak buat Bincang macam tu lah Ketahui lah bila kita bincang benda kecil Dalam otak kita tak ada benda besar Mereka nah, seorang bincang kunuk Dia tak ada isu besar Dia bincang macam tu Dia apa tau bincang apa kunuk doa sepasiki sedangkan benda tu masyruq orang ajaq manusia ni kehidupan yang lebih besar tapi kita teratulah lagi mai ustaz muda ni dia ulang balik ima, dia ikat 25 RM dia tengah semangat buah-buai habis muka ni kau orang Malaysia ni alhamdulillah diku sunnah ada sikit je bukannya teruk sangat kita ni tak seteruk mana masyarakat lain alhamdulillah ada lari tu sikit Mungkin lah Zikir terlalu kuat Kau nak Kau kegak majlis terlalu. Tapi Mereka kan buat Mereka kan buat zikir ni. Jadi ini yang menjadi masalah tu Sebab tu Pendakwah Kena ajak masyarakat Berfikir lebih besar Takkan 30 tahun Dia ulang tu ya? Daripada Al-Budud Al-Tayamun Ulang balik 30 tahun Dia jadi Faqih Al-Tayamun Ini hak-hak Kalau kita ajak dah Medi, Ajak dah pengurusan Fik idari Fik wakaf Kita tahu Nak segera masjid. Kita nak urus dengan masjid. Sebabnya Asat itu pun kering idea Kerana isu yang dibahaskan Sama ada di TV Dia lewat tu Perlu ya. kepada tasjid ya. Fikul bi, Fikul muzum Fikul idari Fikul masjid fikr تطور fikr تقدم banyak eh kita khitam ni ada suara, ada soalan lagi tak ada ada soalan lagi ada bahasa ni ko ibarat-ibarat kitab kan tanya kita sebelah sekali si ya ni? Ya, ya, ya. Bang, dia dah nak habis ni so nanti bila dah oca tu amang terlepas lah yang saya bercakap Ini berlaku Makna dia Ini dia terkesan Dua-dua kakli Kepada anti poligami. Dua-dua tak bagus Wajib pun tak bagus Halal pun tak bagus Biarkan manusia uruskan Di Malaysia Ketat poligami dalam bentuk Bidah banyak Sebab Bila Meletakkan izin poligami itu Kepada isteri maksudnya Itu adalah Benda yang tak ada Dalam mana-mana mazhab. Syariah Kemudian dia akan timbulkan gulungan macam ni Mewajikan tuin budi kami Nampak tak? Bila kita uh, Dia panggil apa Tentat uh, dalam menghalang dia Kena panggil mahkamah Kena panggil Sebab kita ada rekod Beribu-ibu -beribu kes Budi kami tertangguh Kerana kes ni lah Lepas tu Syahriah Itu adalah benda uh, Yang bukan dalam syariat uh, Kejuan isteri apa, Tapi saling dah berubah dah. Uh, Banyak uh, Yang kita nak terima-terima Tak panggil cuma hakim Kadang-kadang dia nak panggil juga yang panggil bergaduh lupa. Lepas pilih mahkamah. Lepas pilih mahkamah. Macam memang kongsi. Bergaduh lah depan dua tu. Orang, jangan panggil pilih mahkamah. baik kawet dulu, bergaduh kat luar. Jadi akhirnya, bila bergaduh tak selesai. Nampak tak? Kemudian bila dia ni dia akan tiba gulungan yang ekstrim luk. Dia wajibkan programnya luk. Nampak tak? Jadi dua dia tak apa-apa. Dia sedar Nabi akan di daftarkan Kemudian dia ada bukti Dia ada mampu tu Jangan kita terlalu tersadut Dia tersadut macam Nak terliti Oh dia ni Satu-satu Memang Kita abis seorang pun tak lepas Kita bila kita terlalu Bila terlalu tak kaluh Jadi macam tu Macam orang Bersama Najib Kalau nak pergi telefon Ambil apa Ambil teleskop Apa Dia panggil apa tu Kanta Tengok ada Najib Tengok Tengok Kita terliti Macam tu Sekalian Nengah program ini ubat, ubat kepada semua macam salah. Tapi tak mahu lah wajibnya ni. Dia, dia harus, biarkah harus jadi harus, nengah jadi harap. <tuklah>. Dia, dia, dia Kalau dipopat semua macam tu lah tak bagus lah, dia lah Ada sih orang dia tak mahu. Orang orang lagi ni macam macam. Dia tak program, tapi dia tak mahu rambut dia tak mahu. Ada orang lagi dia perlukan isteri kamu. Kalau tidak Islam dia tak, tak tentram. Soal tak cukup dia. Allah Ta'ala cipta tu ni tiap boleh fikir, hmm, Abang ni sebelah tu, suram ni tu dia Abang like. lain <laughs> Betul dia rasul <rawa> satu insan, satu <laughs> perasaan Betul Rasulullah SAW ni, dia tak wajikan orang puraigami dia, dia larang apa pun nak dia serahkan kepada para sahabat urus ni tapi main kita, asalnya anti puraigami datang betapa semua buat daripada barat Barat dia letakkan poligami ni adalah satu benda yang mencabul hak wanita. Uh, jaga perasaan ooh tengok-tengok-tengok hati uh, tidak semua sakit hati ni berusa. Uh, kalau saya sakit tengah hari dia. Ah cukup. Itulah bomoh saja nak hati. Jangan berusa. Berusa bomoh pun. hati yang orang sebelah Semua aku benci. Jadi macam arpom. Semua makan talah itu. Tak semua mengecik isteri ini haram. Ada yang haram bila dia mencerca, mencerca keturunan dia. Keturunan Banggali haramlah. Itu haram oh. <laughs> ha, sebab kita mengeluarkan syata. Adapun kita seorang tu berkahwin, lebih isi hati tak ada hubungan dengan dosa. Hmm. Melanggar bila dia tidak ada. Ha. Uh. Kara otot otot ni loh, ni apa apa. apa, -apa, apa, -apa, apa, -apa uh, Betul, buat drama mualok lah. Betul, akhirnya timbul gunanya sedih jadi. Mau wajib tak kawin, jendol. Oh, Nampak, dodoan tak bagus. Okay. Biar jadi yang sederhana, tak dalam po dan tak Dunia ni janji lah hidupan kita ni banyak tertipu yang Barat. Barat dia dia letak satu apa dia muskilah guna kita kita um, yang perlu ambilkan Al-Quran dia. La al-qism alla ta'dilu. La keadilan maksud dia kita ada tak ada duit apa kita ada duit kita nak kemampuan cukup. Tapi tu ada lotto lah, sampai uh, makara dia A to Z. Apa dia? Ha. Huh. Dia Kita eh, tunjuk eh, perbuktian eh, yang eh, baik dan sebagainya Sebab eh, kalau kita terlalu mengharapkan poligami eh, Maka eh, tidak ada di eh, lagi poligami yang yang menolong masyarakat wanita Sebenarnya poligami ini menolong wanita lebih banyak Sebab dia bukan kawin yang buruk Kawin-kawin yang, yang perempuan Kalau kawin yang buruk, itu memang kita anti Sebab apa, -apa kawin yang buruk? Sebab daripada Jin Soon yang boleh kan. Tapi ni kawin yang perempuan juga Mana saudari dia Maksudnya Daripada apa dia orang yang sama makhluk dengan dia mana membela dari segi apa keperluan untuk ke amanah dan sebagainya nampak tak manusia orang kalau kita nak anti kalau benda tu tidak menguntungkan kaum kita seperti mana kita menutup peluang orang luar mai mana jaga bangsa Melayu Malaysia aku kita tak nak kerja ya itu jadi poligami yang haram adalah bila berkahwin dengan buruk ataupun dia berkahwin dengan satu jenis siapakah madu dia orang lelaki Ah, LGBT lah ah, Itu haram Tapi Pemkuat sama-sama Dia boleh bersembang Boleh berkawan itu, itu dia punya power of mind ah, Power of mind, power of mind Kita kena ubah minda kita Supaya membuang semua Sebab apa dia Semua masalah-masalah pemusuh sebab, sebab apa Hidupan sekarang ni yang paling pelik Dulu kita Zaman kita dulu Tak banyak novel cinta Sekarang ni novel cinta terlalu banyak dia dia ada mengagumkan monogami dan drama semua macam tu cinta lelaki ustusan tak akhir <tik> cerita dah sama sahaja tajuk benar semua tu cuma cinta, cuma tukar remi sahak <tik> dan tak ada benda yang lain tujuh malam estro semua cerita benar yang sama. Jadi budak-budak macam mana tak kahwin. Semua cerita tu yang paling laris. Ada tu cerita tak tak orang kata apa? isteri untuk disewa. Tak tak tahu dia dia tengok cerita apa itu disewa. Kemudian dulu ada apa uh, cinta Februari tu yang dia berkahwin ketika mana masih dalam suami dah hilang. Yang ada Datuk Mufti tegur tu. Macam-macam buat Tak tahu lepas ini drama uh, Isteri untuk uh, Dijual beli ke Isteri untuk Macam-macam Nak bagi lari drama tu ah, Ajak itu Tak ada soalan ah ha? Ada lagi 5 minit Ya yeah. Tak, tak, Dalam badan tu tak boleh Dia halang bila Benda yang berkaitan dengan harus Yang tidak dinaskan dalam Al-Quran Tak ada dalam sejarah Sari 4-3 tahun eh, Kerajaan Islam mengharamkan apa -apa? Semua itu berada daripada barat Dia boleh mengetahkan Makna dia tunjuk segi gaji okeylah, okay. Tapi dia tak boleh mengharamkan Sebab di sana ada orang memerlukan Takkan disebabkan 2-3 orang buat zalim, tak nak haramkan yang lain Ini, banyakkan lawyer-lawyer Kalau tak, tak apa tak. Clear Mereka tengok keh yang kita jumpa Ramai yang bagus Saya, ramai kawan-kawan yang -kawan punya kami yang bagus Anak-anak semua bagus Betul kata-kata ni haram Ah tu dia Kita tak boleh buat begitu Macam kawan-kawan berumur dia ahkam syariah dia bukan ahkam akhliah ahkam akhliah dia sama kalau putih, putih ahkam syariah dia berbeza Maksudnya, mungkin di Sabah lain di Malaysia kalau sama fikah. oh turut begitu rambut saja kita siapa ada, ada maniki semua syafi'in tiga lain anafi'i satu pempah Jadi ahkam syariah dia tidak kan kalau sama. Tu so, perlu di sana satu perkara. Kita tak boleh okay, kalau kita harapkan pergami. Berapa orang yang puas hati? Orang yang tak suka boleh kami tapi berapa ramai yang tak puas hati? Wajib ke pula? Berapa orang yang tak puas hati? Dia takkan sama. Itu biar dia ikhtiar. Buka jawatapa, apa dia satu orang apa? Dapat daftar, biar dia orang kata apa? Uh, kemampuan dia Kenapa kita nak membebankan benda yang uh, uh, paling matas? Kita manusia cuma pergi apa-apa Itu lah. Kadang-kadang kaji benda di lama, apa yang manusia Benda hidup secara tenang, kita nak susahkan. Sebab dunia zaman sekarang bukan cinta kepada Allah, cinta kepada suami isteri. Itu bukan. Hidup semati dengan isteri. Sampai suami dia mati, tak mengawal. Eh? Apa yang hidup mati? Suami dia mati kahwin dengan lain like. Faham tak lah isu dia mati kahwin nama like. sahabat tu Bila isu suami mati kahwin Sebab kehidupan kita bukan matahamakan suami atau isu Kita semua kepada Allah Azza Wajalla. Jadi akhirnya bila Saya orang perempuan dia menghukum diri dia Tak mahu kahwinah sebab tidak akan jumpa suami sama uh, uh, Suami dia Akhirnya dia Duit tak ada, dia minta sedekah Orang bina ramai, kahwin jelah tawakkal kepada Allah di akhirat tak tahu duk siapa duk picak nanti akhirat lah akhirat undang, undang eh kita berusta kau duduk tak masuk syurga suami dia Nanti kita betul tak tahu so lah, dia. <gost> <lacht> <lacht> <lacht> eh, dia panggil macam orang, -orang Melayu aje tak mau derma darah sebab apa takut darah tu masuk orang Cina Cina makan babi di, di akhirat dia kena soal dia panggil macam kita tak itu syariah tawakkal Allah itu yang yang yang perlu kita kaji sebab syariah eh konsep dia tak membebankan. Kalau ada benda yang membebankan itu bukan syarak. Banyak kita ni hawa nafsu. Dan wallahu a'lam.